Bé, bona nit. Doncs jo, per acabar, toca dir aquestes paraules sempre que estan al final. Eh? No vaig poder venir el dimarts, volia venir a la a inauguració, però els plens de la Diputació sempre són sorpressius i no vaig poder venir. Però me consta per al regidor de l'àrea, en Pere Giró, l'àrea de Medi Ambient, Xavier Torró, tècnic, que s'han ocupat aquestes jornades i que m'han fet arribar realment, que han tingut molt bona participació i encara més han tingut bona acceptació. Per les cares que feu avui veig que heu disfrutat, jo crec que sí, que heu, que heu disfrutat amb el que heu après, amb el que heu compartit, bàsicament, perquè segur que tots éreu aficionats, molts éreu experts, però sobretot el poder compartir aquestes experiències... Realment durant tres, tres dies, tres, tres vespres, és el que, el que comporta un valor afegit en aquestes, en aquestes jornades. A Figueres li, li devem molt en, en, en quan quant al temps en en Ferran Pou i per tant no podíem, no podíem de, de deixar de, de, de, de dedicar-li a ell aquestes jornades de meteorologia. Com veieu, el temps ens afecta. A particularment estic molt refredada aquests dies, aquests dies de calor, d'una calor inusual durant el dia i de, i de fred durant la nit m'han afartat i estic molt i molt refredada, però a banda d'aquests accidents ens afecten els figaranys i en els empurdenesos, ens afecten el, en, en la manera d'ascens, afecten el caràcter. Eh, vivim molt a flor de pell els fenòmens meteorològics, els fenòmens climàtics, la tramuntana, el cel ens orienta en el, en el dia a dia més coses de les que ens podríem imaginar passa que i naixem i estem acostumats suposo que passa el mateix a la plana de Vic eh? sí, uns clar. fenòmens climàtics totalment diferents posats en els d'aquesta terra empordanesa, la eh? plana de Vic eh? és clima més continental jo per cert hi vaig, hi vaig treballar un any i recordo un fred <laughs> a la plaça Major vaig saber a l'Ajuntament de Vic i recordo les 8 del matí la plaça Major feia un Fred I realment, quan veniu aquí a Figueres, qui no s'ha acostumat al vent, diu, oh, quin mal de cap aquest vent, no sé què. Dius, prefereixo mil vegades tramuntana que no aquell fred continental que se't posava dins i no, no te'l treies. Però clar, cadascú s'ha acostumat al que està acostumat. També després, en canvi, el mes de juny, recordo els mesos de, de juny i juliol, una calor no corria no un bridaire no? i per tant també suposo que us ha forjat el, el caràcter en els vigatans o els, els nens com els, ens el forgen aquí a Figueres l'Empordà crec que aquí deu haver-hi molt aficionat a la meteorologia i a la fotografia perquè realment el que es pot percebre el dia a dia és molt maco, és molt variat aquesta metodologia lligada al paisatge que tenim, a eh? l'Empordà també podem gaudir d'un paisatge espectacular i això també provoca molts aficionats, des de petits eh, d'anar fotografiant càmera en mà o si sigui, no anar pintant haver estat terra de, de pintors que s'ha reproduït molt en aquests, en aquests paisatges d'aquí a l'Empordà doncs creiem que han anat molt bé aquests dies i de ben segur que ens agradaria repetir-ho per tant no us agraïm la vostra col·laboració Carles Vallès la, la teva també i per tant celebrem que hagueu vingut, us agraïm Gràcies. i esperem que sigui la primera d'un seguit de, de jornades que no deixem de fer cada any, encara que només sigui per recordar en Ferran que a través de l'Anna Maria i de les seves filles tenim un bon testimoni del que va ser i del que va representar per al temps a Figueres molt, molt bona nit a tothom